Epa, kaixo, kaixo, K kaixo, kaixo Ei, volumen oiek, eh Kaixo, kaixo Arratzaldeon Edo gabon Bi mila maikako Abenduaren Amaseia da Orantxe bertan Goizeko amarrak eta Oita bederatzen minutu Pezean Makarela hemen dago Silozibeneako eraikin biri honetan bakesteit chat edo hemen erratia kokatzen den tokiontan hontan aldageletan hementxe zuekin beste aste batez eta buru kuraia eta kemenekin eta gogoekin Ba, zuen ganatzeko beste irrazio bereziau. Zirrikitutatik, laro, ite behatzi.sazpi.fm antxeta irratitik. Eta irubebikoitza.silozibenea.kometik. Edatzen den, barreiatzen den, zabaltzen den, uin eratzen den. Irraio, irratizaio, azkarra, fitefakidena. Eta be bidazoa, be bidazoa, eskualde, hontan, baiana hontatik eratzen dena zabaltzen dena mundu guztira eta basoko azken z arrakaletko chapaburuen putzuraino igel eta apoen erresumena eño eta baita ere keisarreko kaxa zar usteldu taula arengan nan momorros betetako horrengaino Eta tretsuak, eta txirla potorruak Eta txirla goxo hoiek Dauden zolota gano Edatzen den irrasaio azkarra askarra ondarbitik zirkitutatik Zirkitutatik eskeia kongie torrilak badakizia e, saio hau entzuten argiko zeatela, antxeta antzeta irrateko uinetatik e, edatzen dela antzetamedia.info nere aurki dezake zuela entzun gai izandeseque entzun daukazuela eta baitare, makarela odloken facebookean ere, sintilik e, sintilik e, eskegita izaten dela astero asteroko saioa urte ui urte urte berri bat e, datzorkigu 2012a Ezaten dute maien, e, maien zeran gizartean, e, galdutako gizarte horretan, mexiko aldetik maila eta aztekan zera, ere er, resumenan, ba urten ere ba, aldak eta ondiek izango ditugula. Nik uste dut naturak holdartu ingo zaigula, hainbeste zirikatu ezkero, eta hainbeste ustiatuta gero, Eta, bueno, hori suertatuko da, hori gertatuko da, enola bat jere e, izango ditugula alateko kataklismuak edo olako historioak, eta urtean, baina hori irakartzen dute, ba, zer begira, ba, gizarteura, galdutako gizarteura, ez? Aztekeen edo mailen gizarteura, zer begira, izarrei begira eta hortzia begira pasatzen zuten denbora unitz, Eta ur uoldiak, holdiek, holdiek, no ez luziren edo bateko leorteok idorteak, e, eta bueno, oie denak ba, iargia begira edo izarrak begira, ba, nolabait ere iragartzen zituzten, ez? Ta 2012ko bueno, hori iragardi dute. Baina bueno. Oribe kontua ke ez dakit kit baita asko interesatzen zaigu, interesatzen zaiguna da hemendik aurrera ze motatako saioa izango duzuen entzungai. Beraz, badakizia, hemen beti ere liburu iru lau liburu ezart ditut Fernando Artola Bordari Fernando Artola Zagarsazu Bordariren liburuak hemen ditut Euskaltzalea Urgazlea eta bueno asko intzuenak gure mintzairari buruz asko izkiriatu zuena idatzi eta hondarbiko hitz asko ele asko en ba nolabait ere gauzatu zitunak plasmatu zitunak eta ikertu zuena, ez da? O, gure ondarbiko hitzak ondarbiko hizkera. Baita ere, ondarri bita irungo uskera biltzen duen txomin zabar zagar zazuk, aurten, bueno, e, bai, aurten e, autatu izan dena zinegotzi, kulturako zinegotzia dena, ondarbiko udaletxean. Eta baitare lurdez, zubeldia geren juren ere zukaldetxo aliburua. Gero, ba dauka hemen kalean kantuz ondarbiko euskara batzordeak ba e, arkitaratu edo kaleratuzuen zuen euska bat eta esan dago ba ezagita aste urontari izango den edo bai fanden astean fandeligan dian bigarren asteburuan izan zen ba, Ugarte Jauna Jon Ugarte eta Arantsala Saldaren azken emanaldia lurtetan jardun dute aritu dire Ba, kalean kantuz, ekitaldi hoiek ekintza hoiek abestea e, euskal herriko doinuak eta abesti zaharrak eta bueno egungoak nola bait ere kalera irtetzen, eta gitarra baten laguntzas mikro mikroare laguntzas eta arantsa tarteka txistua eta eskusoin soñu, bueno soinua txistua eta alboka eta bueno euskal Herriko euskalerriko zenbait instrumentuekin batera Ba, edozein bilduz zideken ba, xerin parian San Pedro Kale hortan ta baitare, tarteka marteka egin izan dira Gipuzkoa plazan, katiaken plazan nahi zuzen eta bueno, laja dute lekuko zein hartuko duen esztakigu, oa indikan, minon iru urteta gero, ba bueno, txanda iritsi zaie, atxen hartzeko eta beste norbait hortan jararduteko esztakigu nola gelituko duen, baina oso ek, ekintza polita izaten zen denak bildu eta abestu, kantatu ba, gure abestizaharrak eta berriak ere euskal kantak bueno, guzti hau errantat ba, nik uste dut horrengon bai, emango dizuet notizialbizte, txar bat gure silozibeneako silozibeneako kide bat eta haipurdin biztareneko esatari bat, gure pako pakito zendu zaigula eta bere homenez, ba niko hemendikan diozala egiten dio eta agurra, gero arte bat, besterik ez. Ba gu hemendikan besarkada handi bat eta bere laun gustei besarkada destu bat eta animo asko. Ba aurrera begiratzea eta bizitza jarraitzen dola lagunak antzi gabe bidian gelitutako lagunak eta bueno, ni hemen beretzat A hau prestatu dut eta sui eskeniko dizuel. Pako, hau zuretzat. Purdi bistaneko Pako, hor zauden tokian, hau zuretzat. Adiskide bat bat baser. Porro tan bena. Poesiaren egoek, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutenak. Plazetako kantari, bakardadez josian. Hitzelioa inuten, bere barnean irauten oin nazez ikasian. Ikasia Nunago Zerlarretan Gure peleko hartzaina Mendiegaletan gora Torroitzapen dengerora Iesetan guanintzana Oroitzapen den gerola iesetan joanitzana Eshi aurratu bi libratuen kantak loturatu gorputzaren mugetarik askesen ditu nahi Paskena txauela sakonena Inoiz esan ezin diren estalitako ekien Oiuri gortitzena, bortitzena You want ko ezaitugu astuko. Orei ondo dakik ez. Beti gogoratuko dut zure umorea, zure farre ditekoa, zure prestatus prest, prestatus bueno, zure prestu egotea esku batzeko mensilo kontzertutan, ba, tabernan edo barranatzean lan eiteko esku batzeko beti prest eta zure zure umore fin zure gugo eta bortitzak ere garratzak e, zure umore beltzpuntio hori eta bueno, zure irri farra eta zure izahela hemen dikana agur bat baina aurrera begira beharra begiratuko dugu eta jarraituko dugu sai honetan ondarbiko historiak ondarbiko kontuak eta ondarbiko inguru ondarbilari dagokion dagozkion kontu eta pasarteak eratzen ditugu. Ta hemen manuen zailbaitere, eta ho, etzen ondarbin pasa, baizik eta irun, urdanibila plazan, Moskua aldian, fan den, pasaden lan batian, azokan, erosketak ikira fan hitzen momentuan, holako gauzatxoak, eh? <coughs> bai, unone, unone, Bueno, oantxe bertan non ahon eta bi mila maikako abenduaren, abenduaren gaurzea marra izango daero Ba hemen, Urdanibia plaza, Irun, Mosku, enparantza, edo, plaza, Azoka, Laombata, Ewardiko, ordoatak Eta denetarik guztuene, Barazkiak, era Eragustitako Alaranja, Platanoak, Kananak Eta baitaare barraski joak, ero karakola zintzilik Otxura izateen da normalki ba, Urtexarra gaban edo bezperan Urtexarra egunien ba, zera jatia Hemen e, eskualdean behintzate Karakola, barakurku bara joak, ero barraski joak jatia e, men, posto Eta hemen postoetan bat omante haunit Era usitako azaloreak, letxua gera usitakoak, baina bueno, denak negutegikoak antzaren ez sagarra kudariak bainak ere ikusten ditut. pepinuak, beren jenak, nik ez dakit euskeras, nora sei izena izate dute horiek bion. Sanoriluak, bueno, ja, ba bueno, ja abenduaren amai hortan, hontan, ba bueno, bahera guztitako 10 edo 11, eh? laranjak, sasoia, oraintxe eta sasoia e, eta denetari dago, eh. Presia egonean mandarina, tomatiak, bezala piper berdea, piper horria. Eh, gusten ditugu bruselako kolak, fruitu lehorrak ere, txaurrak, ugari, rastagintzakoak ere lezente. Azarrek darrega, asanorea, parexilla, eh, kalabaza... Gostitakoak eta piper, berdiak... Udetzu dintzen, langostino egero... Minha eutenak eta minha egestutenak. Tambien dit, pasen naiz. Osea, barazki usteilez salduetik uste, ja? Bixia aurrera, gero atzera... Tambien zer daukatea, ba hori, ezen bezala... Itxeko eh, e, kiwila, kalabasa. Leiko Churilla y Leiko Beza. Está bueno, menago, ¿eh? Urdanero y plazan. Pasan ahí, ¿eh? ¿Por qué ser no, oría, de ahí? No, el horrio, el horrio, ¿cuándo? El horrio, ¿cuándo? El horrio, el ¿Cómo se llama esta? el horrio? ¿El horrio, la horrio? ¿Cómo se llama el horrio? ¿Euskeros no la da? No está me acuerdo aquí, cómo está está se aquí, llaman. Que no me acuerdo cómo se llaman estas. No, doise hartzenaitche patan paskoa Sí, vino esto se pone a ez ¿no es? A ti así A ti bai. Tarro atitzatuta. Ah, bai. Mi normalit zitzilik atian, ¿es? Hola. hola, hola Euskilori mode moduan. Sagarra loria, sagartzen da, sagarra modu de ti genean. Bai, ja, sagarra edo euskiloria edo no baditz. Ba, ba, ba, Sagarlori izandun. Hori, bai, ez tuto enasazi baina no ikartzen jartzen hori ikartzen eta, bueno, zerak usatzeko eta... Baina, bai, bai Bale, bale, ez, izanen jakinen norez ez Ez takipan eurak, ez takipan eurak, ez takipan eurak Bueno, berditu, galdetu hortik, bat jakingo duta Ohi, si Eta bai, lehiko gorriak dalti, pero... Ondo kuskilduak Ondo Ondo berexila, beto berexila Bueno, pues ya pasare Si, si, si, bai Piper es que no... berdiak piper berdiare aterrazu de llevar de casuale batzuk mm. mini gustu denos que bate mata tukatze maldin bada ma minekin ez zaizuten atzeratu atzeratuak bai etxea munduragaino yo sabes e como hago las bueno, mocho... frío como si bai. bota hola y... bueno naiku naiku En beste, no <inture> <zosko> <lasi> Nik ere, erdigordineak nik ere. Ora. Zuno la listatzen txusu horiek. Holi eta pasatajan erdigordineko Bait, ah, ja, hori bisketinek. Bisketinek, batxuriegin ere bai. Batxuriegi eta ke onbe sea motakatsa bisketak kontingen hartzen zoni arau. Motakatsa? Katsa bisket. Ga nien, ez da hori ez da ingidera espetiera. Bai. Irun gozatitak años eh Hori Ondarbi ez bada. Años. Oriol Ondarbi ez da alde Ez, eh, ez, ez, es, es Irungo partin dago. Ah, Irungo aldien za tesu. Ondarbi ez da Gaizki aldekoa. Bai, Gaizki aldekoa. Ni Gurutze alde bainaz. Ah, Gurutze beste alde, beste alde. Ni honean. Jo, vinen. Binegur... Askenean Bai. Ba serge. Tasupet, us no esan dun, usatita. Usatita. Iagur, sumatzen da, asko desberdintasuna izkeran, eh? Ba. Asko sumatzen da, zuei su, gehiago zera aldera, oiartzen aldeko... Ba, oiartzen, ba, eh? badizia. Nei, txia din jo, irun, oiartzen tala, muak. Muak ehan Ah, muak ehan dozte. Muak. Eta terrenu jugu irutu togitan. irunen. Eta zuge jau zertzera, oi hartzu harra, o hondar bitarra, o ero irundarra, o lezotarra Ni era... nerez lezo harra Bertakua Bertakua Bertati bertakonitza Eta gaizki bero ondo zautugu zu, bauzeko guztilek eta arrukelakoak eta kaiku bikoak Arruko lamai, berzakar kanage, umekos korretango Abai Ema que me se garra y ha roto lo que denagoaingo familylere baikala etorriteko guetenak. jende gutxi jo. Ah, bai basarrillaia. Ta gami tuta, eh, pasarre joan dia. Anda suki gundo. Oso no ba. Lengo chanalarri, zurememari Hondarriko iskerekin mintzen dais hitzetapitz eta asaltu zen hitz oso beresila. Leikuak aliak kentzekoan, Zuen leiko deitzu disea. Ero Nah. Bara nahitzen dira. Ondarbin gehiago lehiko gizatzen dira. Lehikoa. Ego jartzen nenea ijarra. Ijarra, nenea Eta ijarra kentzi aletziari nola? Entzi, kuskiltzia? Kuskildua. Muskildu. Aletu. Tak, muskildura zaten. Ba, bai, oire bait, aleture bait. Aleture bait. Ez keleengo txandara muzkil du eh? onditzitzen, muzkil du muzkildu. Ame <lukan> ibiltzen ba, da. Bai, bai, e, hori eh? bai. Basariko ba. kontutaz. Aua da bai. Oiarzunen ilarra eta illarra, ba, ilarra badizu zein den mestio joan duten dena. Ia ilar txikia espii berdie. Ba, hori bai, hori lehko borri eta lehko beltza. Bentzat ondarginen. Bai, bai, bai, hori bai. Ni oiarzunen bisalde ilar txikia ta ilarra. To. Mira, Egun hona izan eta eskerrik asko Hori, eh? Gine baldin baltolponan, datorrin askien <laughs> Bueno Bueno, postu gerozeta gutxillo Daude, bueno, ba, era guztitakoa, eh? Barazki saltzaileak, belar saltzaile lore saltzaileak Igusten di ditut, akuzat Letxo, bi, basarriko gilokoak Jantzi, arropa Denetarik ikusten dugu Da fruta, fruta asko laranja, sagarra, meloia ere ikusten da nah? baino era pilla bateko matxa matz churilla matz beltza gastainak, tomatiek, pikuak bainak, tohi zer dire? Hoi. Tipulborrilla gara, kichur politua. Zer plataro aiara bat ere bai? Tadenak ere. Egunon? Zer berdintasuna dago baba eta leikuen dardien? Bara guzti, baba hau da leiku ere bai. Eh? Hori leiku ere bai da? Bai, bai. Beste klase bat, eh. Hau bai? Da leikuak. Hose, alea undileak, ez? Hori ere bai zimear, da horrek ba? hau zeratzen beratzen jarritu, edo... Bai, jendea jartzen duzik ez, baina... Eta zuiten duzu, nola eten duzu, nola erik. Pues Boiz guztillan. Eh? Boiz pues guztillan. Boiz no guztillan uretan, eh? beratzen jarritz. Eee, eh, es, egiten. Nola egiten, bloblo, bloblo, bloblo, bloblo! Oino, la ustra, entzekari erreiko, erreiko da, hola? Eee, es? <laughs> Nik behin ere aurre ez du jartzen, eh? jartzen hori aurreko gurekin? Gurekin, da ze oti ura Nire ama behin ere ez du jartzen, eta goitzkusti jazuan lento-lentoa ziren, irikin arte bai, Ai. pero gero ja lento-lentuan da sekatzen badapiskat ura otza bota. Ura otza ki. Ha nire guzti hori beti lehiko eka aurreko asko jartzen du, eh? Gau askarra, goi gure Demoro demoro con leiko bera solo bat batzuk atera dire churriak ta bestiek orri. Eta ez ez, eta tegi hoyet beltsoiet. Beltsa beti, beti omen omeni dena auda. hau da. Haudia. Haudabeti leiko leiko leve con leiko, leiko, leiko beltsa hori da. Eta bestek zuin minu tamaina, atletik eta asko handiago da, Beste klase bat, beste mota bat. Berri, dira, dira. Eske ikusi genun feri batean. Pero si no en formato acomada. Está bueno pues aterada. Así hoy... he claro, no? ah, ah, ah, eh? que se le peño y fiñido Bai, bai, claro. A la rocha, eh. Está igual será aquello, aquello. Merecita que ello gustantzen hau, baino ona da ere, bai, da, pues arenos, bueno, harina, aquello que será. Vaselesos. Pastoso pues, sabor, es aquello, bueno, pero oro, ¿es? ¿Eh? Esto no sé da, eh? Senti que macho que mandote esa hola de la gente. Oh, Ni sei jugodotiko legeko, eh, lengo koleiko. Eri ke yo gustatzen hau baina eta txarra, eh? Se basaldekoa zera zu. Gordaberri. Gordaberri hori dugu Hondarrabila. Daizimi zarbere edo no saldi. Es esa Cartegue. Zerab... A Cartegue gordaberri zera. Ezte Navarra orain gopretan da. Ai gural, pues, o colores de mar. Koçi goishpa. I utena. Bai. Hori du gordaberri. Bai. Ata zer tipo taute basan lan. Kanibera eh? 匹 Nacional de la Pro bakery al restaurante del seminario estrabspecial o drop Nukela, una estrada aquí, única que no esté buscando tanto de зай Ese es que queda Ez zemento horak ez zuen, eta orduan... Zer baturken zutu eta basa ere? hori izagutu dut. E eta eh? atxak ere, bueno, atxak eta atxonak erosi zuen, eta, bueno, zerbait intzuten alde bat, eta bestia baino. Azkileguen pasan nintzen dagoetxean, eta aurri botzen nahi direk, bensi hurri txiki guzti usteut ez da. Ez ez, guk, konponduak. Konpondu eta berritu eta horri txiki iztitu. Ez ez ez. Osa, terrenu gita dena, oa indika, zelaik eta baratzik, ez? albizte hona da bine, benig ez aro, jaitxi es, es, es, ester... bueno, beko bire ino daude, eh? baza gine, bine, joe goti jo joateko joen no, badago proiektu bat ikiko zera kitzik ikiko zera bestan dian eh? nore txeperriak ikiko zera semizarga da, hori badaki pero horita da oso ondilla gainera uf, hori, su, harri ja bine du asko badaki, badaki, badaki, beste nola bedire, barriante berri izkerra aldea hori hui hartzen du uf <laughs> Dena porlana, dena aldatu, dena... Hainbeste etxetaz, eh? Gainekas duizindu eta etxik gerozitaz. Gainezin da, guantena <Lezimda> geratua. <lezimda. tik> <tik> bueno, estimatua. Bale. Ondo segi. Bai, Berti linda. <OVERLOS> no. Bueno, men, berri jakin dugu, ze... Eh. Zerez berri entazuna, eta muskildu, eta kuskildu. Itza, aste hori da, eh? Kuskildu eta muskildu. Alici kanaletu, aliek aliek eta pixkanaka biskaraka egin dora. Bueno, Musku Mo barrena fakin naiz ni ora. Eta bueno, mezan mezela merkatuak ya da. Ez naう ziur baina gause un arraia izango den. A ber, mugikorrak ba, zeozela dago mugikorak. Bai. Ustez agenduen hamaikan gaudela. Eta hemen eskina ta beraren Albotik pasatzen naiz, bekarela pasatzen da Eta, bueno, bintzat piper berri gero zitu Ia mine baduten no estu din minik Basarretar batekin eta bestikin jardun du Egunon, boiz partian So Hombre, ekipo, gen pasa? Bueno, eh Hau izan da lanbateko kronika, um, baraki sia baserritarrak kontarrikoek eta inun aldekoek eta ingurutakoak, e, bai inun darrak eta bai esan bezala hor e, basemon muan muan erdi oihartzuar eta gaizubiko ikenbatia eskibileko motorrean muturrienan, eta ingurutako emakume batekin egonitzen solasinere bai ta bueno kontu oiekoen alkarri diskizuete eh? Eta orain musika pixka batekin ustartuko du guzti hau. E, iragarri iragarriko dizuet, ba, azte buru hontan, e, eldun den hontan, alizekan bimila e, maikako abenduren amasaspi, amasaspi mesurtzi hontan, ez, ez, ez, ez da gola duziz, baino ondatorre lanbata eta iganderako, lanbatako otz, e, gabon zuri, eta bera, ostira badagola otz, e, ba zer iragarri hemen silo zibeneako honetan. E, Bidasoa, burnin edo rock uh, jaialdi bat izango da Irutaldekin batera Eta hostilean uste dute izango dela eh? Abendunen hori eta iruen ez amezela Bueno, musika pixka bat Eta gaur pixka bat zentiberanago Launmin, aiskide, launxar Launmin bat Kaldu dugulako, galdu dudalako Kaldu dugulako nik uste dute Eta bueno, horregatik eh, Doinugosuak zuen zat Zorotan melenen abestiau Asko gustatzen zaidako eta eta ni maite, dudan, maite ditudan pertsona izaki guztiei eskintzen diet onat. Arotzak zuen alababat Zan erriko xarman garriena Bigizonek nahi zuten jabe izan Haren bihotzaz nol esan Zerdun, zerdun Henea alaba Marinela maite dutaita Ez aldun ulertzen ezin da Jauntxoa dairetzat maitia, Orduan egarriak denak ziren bat Maitasun nukatuaren zan, jauntxoa Mariñela irezkubila, Halai, izan zan ezkontz behartua aberatik ez zian Taggoztiek danzan guztiak kalai Mai lesberdinak astuaz Zerdun, zerdun, Henea naba Marinela maite dutaita Ez aldo nulertzen ezin da Jauntxoaren emaztea zara Gaurregun orain ikus dezakegu alaban urale joan marinelaren zai zai itxasoan du koak begietan negarre itzia espaldiko partez. Ah, Ormasko edo helasko bihotz hau urtu egiten da arteka marteka eta eta holako doñoak entzuten eta pasentibela ba, jartzen da bat. Bakisia baigulo bai gutxi itzen denean azala tabarruak barruko guztia azaleratzen dela. Estatute ba, arpegila edo zera bizaia ero arpegile izaten dela harimaren izlada ez da zentzuenetan bueno ez da izola jarriko buelta emango diogu e, aize bufak da erra galanta ditu gaurkuan popairitik ezaten dute hartu behar dela eta kometa bat badu kontu eman ze hortzirako edo hortzirat era mango zaitu <laughs> Olako aize bufada indartzu batek Bona dizkideak e, Musika pixkatzen entzun dugu Oantxe bertan Mariñaleren Abesti hau Hemen genuen Zorotan belena Eta nik ere beste abesti bat Jarriko dizuet gaurkoan Euskal Musika Batez ere Eta Euskal Musika Ba, gogoko eta barruan dauzkagulako dola gutxi nazierteko euskararen eguna izan zen eta egun guztiak izan beharko lukete izan beharko ziren ba, gure euskara sustatzeko maitatzeko, itzegiteko bizitzeko eta gure nortasuna mantentzeko itxekitzeko, horatzeko eta maitatzea besterik ez biotzia izan eta aldamenikoekin eta ingurukoekin solastu bizi bisitu bueno hemen daukatu hemen daukat kezazpiren beste abesti hau, hau estela beraiena baina beraiek moldatu zuten ai isarra naucha Zubaitz arda aska gaztea Zarrena utxa egun batean Bilakatu zen Bizi gai hau txartatikan uste gabean Noiz baitina den gu ernai Eta horrela ibiltzen geran Sortuz sortuz gure aukeran, Atxeden ikartu gabe Lana eginez goaz aurrera Gaze horretan deno batera Gogor kilon du nikauke Hispano lana jakin za dugu ez dagut saldatzea Naturarekin bakizana ta harramenetak jartea eta indarrak ongi jerrutuz gura sustraiak lurradi lotuz Bertak ikan irautean Ezaren gudaz baietza sortuz Bukazioa legetzat hartuz Beti aurrera koatean Guzortu ginen, enbor sortuko dira Besteak burruka hortan Iraunen duten, suaitz arraiska Jo izaki, eukitzea zein den ona, Bere premiak bete nahi dik, beti bizida izonam, zuere zerbait ba eta jauden tokitik emendik bertan saia zen ikusten, ame ceroak bazterturikan sasi zifinak Bideon bat haukeratzen Giztone lana karkintza dugu Ezagutuz zaldatzea Naturarekin bat izan eta Arremanetan xartzea Eta indarrak ongi errotuz, Gure sustraiak lurari lotuz Bertatikan irautean, ezaren gudaz, baietza sortuz, bukazioa legetzat hartuz, beti aurrera, joatea. Guzortu ginen, enbor beretik dira, besteak buruka hortan, iraunen duten, zuaiz arraska, kastea. Besteak burruka hortan Iraunen duten Zura izardazka Jasteak Gertak izunen Indar zahargiz Gure ametsa Arrazoi garde dugu isarra hautza zen 7-ren bertsioa, eh abestiaren bertsioa bertsionatuzten, erabortitzagoan, eh rokeroagoan eta zakarragoan eta bueno, zuei edatu dizuet hemendik, eh e, zergitutatik saioan sal dute adiskideak Eta jakin, bada, bueno, antxeta irratetik emetitzen dugula saioa, laroitabeatzi.sazpi.fm, ondarbilan, eta beste laroitamar.bost. Saioa aurki zakezuela ere, bai, antxeta media info, web, atarian, horrialdean aldean, eh, zartu zaitezketela eta iruzkin du, iluskin du klikatu eta entzun, hor badak izia, antxetamedia.info Bailana hontako, baby be, da zoe xuri eskualde hontako, Bailana hontako berri, albiste eta guztiak e, dauzkazula. bai entzun gaita irakurtzeko ere bai, eh? Erresaio ezberdinetako ba entzun eskualak, ba bertan berta, bertan sartu eta entzun ditzazkezuela. Bueno abantian aurrera aurrera, aurrera honekin Aiste honekin, aiste bortitzhonekin egardi eh, artehala eman dago alerta gorri edo laranja edo ezta ki kolorekoan gaude, ja da baino kontu sibille, eh? ni motorren edorren isondarbitik kanbutalde 12 año, si lo ciben eako areto honetan año, bak estetxo honetan año, belts magenta honetan año, urpekarri belts magenta honetan año, irratiak okatzen den toki honetan año eta alabandaka. Alabandaka ba exisena ondarbilen senaien izan, ba pues, hu uh, uh, hu uh, hu, ai fillakuak, ta, pa pa pa, dela ta aeroportuko birien No, itxeki mani jarrari alik eta tank Atezu nibi torri nahi tenkatua bezala baspadare ia olako aize bufada batekin kolpe batekin filako batekin ia fu, erortze eroriko bat izate, di, izate ez izateko ba, itxeki ondo goratu diot, ondo eldu diot mani jarrari Ona etatza, beraz, kontuzi bide eh? eta arrisko badago dago neuz sufritu paraietu nozitxu dut nere, nere egur putzian nere zain joan Bueno, eh, beste se observaukan hemen grabaketa bat eh, norbaitekin ibili aritu nitzen banik hor solasin eta nik gustut hemen dauka dala. Mmm eh, daukat ez orain dino. Eta bueno, nik ez dakit hau edo bestea den edo eh, norek jola ta beharna. Niola eske horrek itzenteke jola alquilerato jola... jola... Este este te compro este de es ba, Bertse, eh, <laughs> ser bi la vais a bi ¿no? ser bien? Es va. Horti taberna. Yo es es, Jola Dox erabat, Triniera Mogo bat, hola 2 araunekin ibiltzen zela, bi laun. Bi laun, abantean. Anakinen hori eta Hola, zera bi alde piken pala. Eta hola nol ibiltzen dira Giraueke moduko, hori duk jola Ez, handi dugu, luziogua Eta atzi hini biltzen zetekan Adio, Majo Atzi hini biltzen zetekan Borni txiki bat, Lema Lema, hankak ingillatzen zetekan Ankakin ingillatzen zena Eta hola ibiltzen zetekan Hara, hiradu jola Eta hori duk jola Eta ok, okitzen zetekan Bilalberto bakindon den mai ga ez beste os han gordetzen zete gen jollat oan po de deportivo nola bai ke bai or nola muya mo se meten es que ni... si no moyan bai ta or nola dir orcio selak ¡Joder! ¡Dil suena, eh! ¡Ah! ¡Belazza con ¡Ah! Oh, oh, ¡Cojonan tu! ¡Bale, vale, vale! ¡Ai, ah, vale. cerra todo! ¡Claro! ¡Eta taberno dice, ¿no? ¡Hortiguelto da! ¡Baja! ¡Anakilus! ¡Mixi! ¡Oh, ah. zirtegen, mixi! ¡Han, no la pastelería bíaz! ¡Bai! ¡Urazuken! ¡Almacena! ¡Bailzeguile! Eh, ¡Bailzeguile! ¡Eta, haré, gizena zuegen, Nautilus! Dice que pastelería dice Itzi de San Pedro calle San Ona. Bai, bai. Pare que se han ese nautilos. Eta angor dezitekean oh. jolak. Bai. Bai. Bai. Ordu aspaliko kontu. Ibasa egin. Joder la hostia. Ikonik torre estori. Torreta. Hor sera, pachulo zer gure. Miramar. Ba. Eh? Hori eh? serdu komendantziko, Komandantzi jari? Li... Zene, komandantzi. Hago Ko aldeko, torreta, torreta ah, bat. Ba, goi... Miramargo, zena bai. goiko zera. Kampandorren bai. bai. itxura duikena. Hori bai. eh. bagi zer den? Zegiz. Hori mutur bat, o, tontorra, gaiurra duena dukena. Hori du, atara... restaurante bat. Hago atara... ikko kasko? Are? Bai, kasko biltza no, muchis... ere. Eta misiko muchis... bizitza duna. Ura restaurante bat. Ah, vai? bai? Hor eskontzen zuen, ondaru kasko. Ah, bai? Ba. Gauza. Dukepaz, egin, hori intzitikantzera, todo lujo. Ha, ah, hau o seba, beratzeko to, banjista, gantzikantzera, ah, ah, ah, gantzikantzera, ah, bai, bai. aristofzera. Ha, hau segin, handazte txupatu goxiuatu. <risa> <risa> Albest txupatu. Ha, hau segin, beti, beti, beti, beti, eta galditzen zikon abandonatu. Ah, lagia. Ha, bai. hau ah, eta gero intzitikantzera, restauratu, eta zi, ezaten e, e, zikon urti, egal, irukumunio, Boa da vad. Horrek irizitzen da. Ta ganantzilik es. Ta geritziteko noa repartizillo bat. Bai. Eta intziteken itxeak, txia. No kie. Ta ondokusten baok, horrok. Goi-goiko kaskua. Bai. Hori duk restaurantia. Oi, eta mai oaini Bai, bai, horrek zango ti Horrek zango ti fotografias. Galina galino que Buasola xe. Bueno, guzten ari... Go nari. no lagaren lenguak. Bazei, <garrant> gira. Ili lenguetetik asko ikasten harina. No. Iba da ki kondo. Su suen kontetetik eta lengu historik eta asko ikasten. No matek no mat egilla sata mai, bai. Nor bere bizilla, bere esperientzia eta urti egimaten dikena, eh? Ja, ja, ja. Eta aritzi eta kontatzia asko ikasten duk, eh? Ik, ationan eta amonan eta iso eta iso bat ikatzen asko ikasten. Ikasten, ahi, egizanak... Ze, ze, batzene blai noski. Eldu jende, asko. ditazko e, ah. ikastela? Si Ez zitzu natural-naturalak. Ah, Ez jendea... Eh, no. Naiz ziteken, eude bezalei duk itzia eta... kastie beti izango, gazteia. Ja, yeah, baziteke. Yeah. Norskin es que nahiko ziteken... Horri da miseri jenera batir Ah, hori ba, hori bai, e, miseri hori dena bai. Jaiziteken nor beria bere bizile. Ibakin onden. Ibakin onden, Roazteko nor bere bizile. Esteatu Sanbelt. Ibakin iba, enda endaiko Puglias, ordo. Es es, Kapusantua. Ba, Beltzenia, portua gero ba, ze hor Orsez tubea. Orka Hendaikoa. Hendaikoa. Ba, Harko o sea, baten azpila. Ahitzko haitz, hita hori erraduketa. Rengoko zerako mm -hmm. masino, harriko... Eskada harriko, harriko hori ekin eta ba. lauguru ekin eta... Hori ze, zena izan norteketan. Hortik itienukengo, Kapuzantuan itzintziteken urtiek irago eta erropak basurretero gota. Zakarrretero gota? Zakarrretero gota. Hila sa... ah, Ile, ekin zera? Ah, kontzoko. Hila ekin zera? Hila ekin? Hila ekin oan erreitintek. Nah. Ne no, orduan dena garabota. Tagu beko aldian batelekin esperuan. Oralek hartu eta omen txarteretan saltzeko. Saltzekot. Negosioi, nola bai? Bai itxu beizuri ditzaltzen ikengo. Bai bai itxu beizuri, dena ondoliatu, garbitu. Eh, bai zera, dena sakotan sartuta txaterri. Txaterri, mai. Une arropa. De ropas. <laughs> ah, jantziek arropa soñaek eta, eh? No dena, bai, eh, Eta go, tunbila, tunbila ikustunduk. Eta batallau. Bai, tunbila ikustunduk duten. Bai, ikusten ziet, ba. Pozorren pues hango aldetik. Bai. Eta homen, ekoizkudu kastilua, xatola bade. Kastelua, bai, kastelua, boton dugu zara. Bai, xatola, dure. bade. Antoanda badiren eremua, hori ba. askia derra. 500ker ordun zugen dena segin jasterik zugen orrar gotugen zugengo zer ta martillugen eta askora git. Burni ebastera omen saltzuko. Ba. An gurgilla hor bazera, osea. Hor ez era alemana demora. Alemanek eta ni gusti kaio osea. Omen basit gero kaio. Omen basit zugenbi. Bai, bombekin pura orizinale ze arostatzen ginen go txiki Goanti gordukori ur ur, ur pian eh ur piane zondarra nistizakonda zondarra nistizakonda zera o o orba right. o Hoi den gira utzuko Bere nei fotografia sare go txubia bai alemana keta ez erdistu zillu bere botatsarra gen eta Eta meu geniari eu dibida. Bueno, isor. Manies. Eu ali darrago, aizegu punitu. Mani vuelta hasta mate, angush kiniko guardo nei hochi. Ah, eta polo. Ondo el estaba. Ondo estaba. Gañe gñiba, bacar, bacar Bueno, Ola, xef? Erti gizoi, baniak, ikeri pixkoat ikera... Nora, nora? Sinoplegi da, ah, Ige, ikeri lekura. Nik ez indiak? Nik, nik. Nik bihardia deunio nortu bat, pixko bat, odolat toki uzitera ariatzeko, ariatzeko, ikisteko bihardia nubitu. Horkutze bestela, erdoetju, erdoetju... Nik ez indiak, perke niri totzen txatz, zer hori... Ostia hori... Dena gran ospozitsunat en piscina este se lo de... el... oh, no, oh. se va a pochotu se va a que quina se va a que quina igual que al teasal ni que esta este es el riquillo siquinyak ni que orba dicen que tu ten esta es la que la sal ni que están bueno ni que están ni no. que enveren esto no está en la piscina si, sí, esto todas las semanas se la, limpian la la... y, y cómo me vienen a mí estos picores y eso no, no, no será de aquí no Ya saben quién de dónde era. Ahora ahí está. ¿Torre? Médicos no están. Vengo de la piscina <laughs> y eso. Esos son hongos. Ah. Esos son hongos. Esos son hongos. No puedo estar de picores <laughs> y <Yeah>. tal. Dale esta botica y tal. Pero no vayas <laughs> unos días tal. ¿Y dónde nos vamos a ir? Libre. Libre. Libre. Goian bezar la a nadar un poco. Sí. Sartu hoizean arratsaldien arnaitak. Ez. Mesara den estiu. Ara bai. Agor. Arafan. Arafan, tani tisina tambe ira. Seda. Ango. Rogilak urafaton den tokirata. Beide, beide, beide. Komencik. Ese goitikak. Goitik. Aus, bai, Ze badiku. urare bai. Kokilietiog. Eta, no! Eta, es que no. no! No, que no! Txanotita dena beha mentzila. Aniak, txaltzenak. Zik. Zik. Ola. Atzapar bat dena... Eh, arru bestera. Eta, eza, eza, eh, eza, <laughs> atzapar bat. beste atzapar bat. Rejilipetua. Aniak eta... No has dicho que no te va, de ahí no, sacarás dos pelos. <risa> <risa> <risa> <risa> Tomo chocada. Ahí tienes. Dos más dos. <risa> ahí tienes un kilo de pelo. ¿Qué? <risa> Sak a eta bitja A bufalak gufa mende bala a rotu adian d duun bataran. Harai bateian Alemanak utziitako Burnieileei baztera, Ururapiian xik egiten brujularen antzera. Tubarak bata jaudik botamentzuen hendiak Aerreuta Erneuta honbait Orain erritik Motil bat falta da. Tauiñon Merecheko Leio Paco benendikan Macarrelaren Partez Gero arte bat Beste dikes Silocibeko Lagun guztien partetik Pozera maie bezala izendatu gabe Ario ipordibistan Irra zaioa un sortz geratu da Horotzeta simau Faltan botako ditugu Zenbat far Etal gara Ahots Libreak eta gure haus narketaek gure txisteak gureerorozken soka muturreko aztakeria kezaten baina nola. Bai, Komuni katzenge. Gitarra zarrau, estudios zarrau, parita ok Udazken arra txaldetan Ostoak erortzen dira Negartan ten modua Eta parke utxeta Azken bezarka da Esan izun Etzela betiko O ukatuágo Oojce ná ducha je tam Možkor El gar mai ta tu gennuem Eta pache ceta As că peș cada căș sunt dama Ețe co Do aiker dira